Ласкаво просимо на канал «Читай це». Підпишись, підтримай тих, хто пише сьогодні. Томас Велін, станція 13 Пролог Поїзди нічного метро мають свій запах. Змішання мастила, бетону, старого металу і чогось ще, майже невловимого, схожого на холодну пам'ять. Коли останні пасажири йдуть додому, а рух зупиняється, між станціями залишається порожнеча. Кажуть, у цей час метро живе другим життям. Чутно кроки там, де нікого немає. І луна котиться тунелями, ніби хтось кличе зі старих стін. Я ніколи в це не вірив. Я журналіст. Факт понад вигадки. Але в ту ніч я вирішив перевірити історію, яка місяцями ходила по місту. Люди зникали прямо в поїздах. Декілька пасажирів... Запевняли, що бачили нову станцію, станцію, якої немає на мапі. Її називали «Станція 13». Місто сміялося, поліція відмахувалася, міська влада називала це ілюзіями. Але зниклі були реальні. Я взяв з собою диктофон, ноутбук, додатковий акумулятор і стару камеру, що могла знімати в темряві, і чекав останнього поїзда. Близько опівночі На платформу майже ніхто не виходив. Метро порожніло. Вогні стали холоднішими, а звук – глухим, наче хтось прикрутив реальність на кілька децибелів. Машиніст виглядав втомленим. Коли я зайшов у вагон, він кинув на мене короткий погляд, немов хотів щось сказати, але передумав. Двері зашипіли і зачинилися. Поїзд повільно рушив униз – у темряву тунелю. Перші кілька станцій – нічого. Сонні рекламні плакати, порожні лави, холодні екрани. Але з кожною зупинкою людей ставало менше, доки не залишився я один. У вагоні стало дивно тихо. Двигун працював рівно, але його гул здався мені глибшим, майже живим. Я вімкнув диктофон. «Запис номер один. Ніч з 23 на 24. Пошук так званої Станції 13. Мій голос прозвучав чужо, занадто чітко, занадто голосно. Поїзд знову загальмував. Я підвів голову і подивився у вікно. На стіні тунелю ми готіли звичні маркування – але потім щось нове. Незнайомий символ. Схожий на цифру, але стертий, ніби його хтось спробував приховати. Двері не відкрилися. Пасажирів не було. Поїзд рушив далі. Через кілька хвилин світло у вагоні короткоблимнуло. Ледь чутно загуло повітря. І раптом на екрані над дверима з'явилась назва станції, якої не існувало. Станція 13 Моє серце вдарило надто голосно. Я піднявся і підійшов до дверей. За склом виднівся перон, занурений у напівтемряву. Слабкі лампи світилися, наче через воду. Плитка на стінах була стара, ще до воєнного типу. І, що найдивніше, там стояли люди, але вони не рухалися, просто стояли. Обличчям до поїзда ніби чекали, світло знову мигнуло, і двері відкрилися. Глава 1 Тепле повітря з вагону вирвалось назовні, змішавшись із холодним, сирим подихом підземки. Я зробив крок до дверей, але не наважився ступити на перон. Камера висіла на шиї, долоня автоматично знайшла кнопку «Рек». Лінза трохи тремтіла, чи то від моїх рук, чи то від вагону, що ледь здригався. Люди на платформі стояли нерухомо, ніби закам'янілі. Їхні обличчя ледве проглядалися в тіні, але я відчував, що вони дивляться на мене. Жодного звуку. Навіть звичного шелесту вентиляційних решіток – нічого. Метро, яке завжди дихає, тут було мертвим. Може, це... зйомки фільму? Про бурмотів я сам собі. Але голос прозвучав надто гучно, неприродно. Він відбився луною від порожніх сидінь у вагоні. Поїзд не рушав. Двері залишалися відкритими, ніби запрошуючи. Відступати було пізно. Я приїхав сюди саме за цим. Щоб довести собі, що все вигадки. Щоб написати статтю... І закрити тему. Я ступив на перон. Плитка під ногами була холодною, шершавою, вкритою плямами старого мастила і вапном. Станція виглядала так, ніби її давно покинули. Старі світильники під стелою тьмяно миготіли, їхнє світло було жовтим, майже ламповим. Платформа тягнулася далеко вперед, гублячись в темряві тунелів. Фігури людей... Стояли в кількох метрах Я повільно наблизився Зупинившись за крок Вибачте Ви мене чуєте? Одна з фігур стояла ближче за інших Худий чоловік У старому пальто та шапці капелюсі Ніби з фотографій сорокових Його обличчя було бліде Надто світле Ледь прозоре. Його очі блищали, але не кліпали. Мене пронізав холод. «Ви люди?» – тіхо запитав я. Чоловік не поворухнувся. Я зняв камеру з шиї і підніс до обличчя. Об'єктив сфокусувався, і раптом на маленькому екрані щось мигнуло. Картинка ніби трохи спотворилась. Обличчя на екрані виглядало зовсім іншим. Порожнім. Розмитим. Здавалося, що камера не здатна зняти їхню присутність, наче техніка відмовлялася фіксувати їхню присутність. І тут чоловік зробив крок. М'яко. Беззвучно. Немов не торкався землі. Я відскочив назад, камера здригнулась у руках, і лише тепер я помітив, у них, у всіх, була одна й та сама риса. Обличчя без виразу. Очі без близьку життя. Ніби вони чекали наказу. Двері вагону раптом грюкнули позаду. Я обернувся різко, але поїзд не рушив. Жовті вогні всередині блимали, вагон ніби задихався. «Що це за місце?» – прошепотів я. Від відповіді мене врятував звук. Дуже тихий, ледь чутний. Кроки. Не з перону, зі сторони темного тунелю. Кроки. Повільні, впевнені рівні хтось йшов. я підняв камеру і навів у темряву об'єктив нічого не вихоплював лише чорну порожнечу так кроки наближалися фігури на станції повернули голови одночасно точно як механізм Тепер вони дивилися не на мене, а в бік тунелю. По спині побігли мурашки. Добре, досить. пробурмотів я. Я іду. Я кинувся до вагону, але двері не відкривалися. Я смикав за ручку, тиснув кнопку, бив по склу долонею. Ні реакції. Поїзд. Стояв мертвим, кроки стали гучнішими. Пролунав важкий подих, як у людини, що довго йшла або бігла. І тоді в темряві щось блиснуло. Ледь помітно. Пара очей. Я кинувся вздовж перону. Якщо ця станція має вихід, він десь тут. Пальці бігли по холодній плитці стіни, шукаючи хоч якусь дверну ручку, пожежний вихід, табличку. Нічого. Станція була замкнутим простором. Кроки зупинились. Фігури повернулися до мене. Їхні голови синхронно, повільно, однаково. Я знову підняв камеру. Зум навівся на темрі у тунелю, і тоді об'єктив нарешті спіймав силует високий, довгий плащ, обличчя закрите тінню. Рухи неквапливі, але впевнені, наче він був тут господарем. Хто ви? крикнув я, голос зірвався. Силует не відповів. Просто продовжував йти. Я кинув погляд на камеру. Червона лампа рек горіла. Якщо хтось знайде цю камеру, будь ласка. Просто я не встиг закінчити. Світло на станції спалахнуло яскраво і згасло. Темрява поглинула все. Залишився тільки звук – шурхіт плаща, подих за спиною, а потім чиясь рука. Глава друга Темрява має свій звук, не тишу, саме звук. Шум крові в вухах, приглушене биття серця, віддалений гул тунелів, що живуть своїм життям. У перші секунди я не бачив нічого, навіть власних рук, тільки темноту, щільну, майже матеріальну. Я стояв нерухомо, бо кожен мій інстинкт кричав «Не рухайся, не ковтай голосно, не дихай занадто різко». Здавалося, що темрява чує. Я мимоволі стиснув камеру. Екран був чорним. Ні світла, ні індикаторів. Ніби батарея зникла, хоча хвилину тому вона світила повним зарядом. Спокійно, прошепотів собі. Просто збій. Просто збій. У відповідь тиша. Та не зовсім. Десь поруч ледь чути було шелест. Я повернув голову. Там, де щойно стояли фігури людей, тепер нічого не було, ні тіней, ні обрисів, наче вони розчинилися, щойно згасло світло. Але я відчував їх присутність. Дуже близько. Я повільно став рухатись уздовж стіни – торкаючись плиткою пальцями, щоб не втратити орієнтацію. Крок, ще крок. Обережно, без звуку. Тиша була така щільна, що навіть мій подих здавався криком. І тоді звук. Десь дуже далеко, але в тому ж тунелі щось залізне впало на рейки». Ехо прокотилося довгим підземним коридором, немов хтось перекинув великий ключ чилом. Потім ще один удар. Ближчий. Хтось був там. «Ей!» – вигукнув я, не витримавши. «Хтось є?» Мій голос зірвався і пропав під аркою тунелю. Жодної відповіді. Я зробив іще кілька кроків і раптом під долонею відчув щілину. Двері, металеві, холодні. Я провів пальцями вниз, була ручка. Я натиснув. Нічого. Спробував сильніше. Двері не піддавалися, але ледь чутно скрипнули, ніби хтось тримав їх з іншого боку. «Відкрийте, будь ласка», – прошепотів я. І в ту ж секунду хтось постукав у двері зсередини. Я відсахнувся. Три тихі рівні удари. Потім ще два, швидші, різкіші. Ніби людина, що стукала, втрачала терпіння. «Хто там?» Вигукнув я. І почув шепіт дуже близько. Майже біля самої щелини. «Не обертайся». Голос був чоловічий. Низький, тремтячий, але живий. Я притиснувся вухом до дверей. «Хто ви?» – прошепотів. «Що це за місце?» Дихання з того боку стало частішим. Вони чекають, поки ти повернешся. Не роби цього, не Голос обірвався, ніби його хтось різко змусив замовкнути. Потім почулося дряпання. Удар. Ще один. Людина за дверима била в метал. Сильніший, сильніший, ніби її тягли назад. Я схопив ручку і смикнув з усієї сили. Двері зрушили на міліметр. Потім ще. І раптом... Вогонь болю обпік мені руку, наче ручка стала розпеченою. Я відсмикнув пальці, тихо вилаявся. Коли спробував торкнутися знову, ручка була крижаною, ніби нічого не сталося. За дверима стало тихо. Повна, мертва тиша. Я стояв, заціпенівши, і раптом звук позаду. Крок. Один. Чіткий. «Хтось був у метрі від мене!» Я не дихав. «Другий крок!» «Повільний, важкий!» Я відчув, як холод торкнувся потилиці, тилиці, наче подих. І тоді хтось прошепотів за моєю спиною. «Знайшов!» Я різко обернувся, і світло спалахнуло. Станція знову була освітлена тьмяними лампами, але жодної фігури, жодної людини. Порожньо. Поїзд стояв там, де й був. Двері відчинені. Вагон світився теплим жовтуватим світлом. Наче звичайне метро. Наче нічого не сталося. Я не думав. Я кинувся до вагону і вистрибнув усередину. Двері зачинились, і голос системи «знайомий», механічний, заспівав. «Наступна станція». Центральна. Поїзд рушив. Я упав на сидіння і важко дихав, тримаючи камеру, яка нарешті ожила. Екран світився. Запис тривав. Я перемотав назад, шукаючи момент, коли згасло світло. Кілька хвилин статичного шуму. Темрява. І потім кадр. Фігури людей стояли ближче, ніж я пам'ятав. Їх було більше. Обличчя розмиті, але всі повернуті до камери. А за ними силует у плащі. Він дивився прямо в об'єктив. Його рука була піднята, ніби він торкався скла. А там, у верхньому правому кутку, на стінці станції виднівся напис: якого я не помітив раніше. Повертаються не всі. Я відвів очі від екрана. Поїзд спокійно котився тунелем. Все виглядало звичайним, нормальним. Але я знав, я не зійшов зі станції. Мене вона відпустила сама. А от наступного разу Може і ні. Глава три. Я повернувся додому далеко за третю ночі. Місто давно спало, вікна чорні, дороги порожні, а світло ліхтарів здавалося холоднішим, ніж зазвичай. Двері квартири за мною зачинилися так голосно, що я здригнувся. Мабуть, нерви. Я кинув сумку на підлогу і одразу дістав камеру. Мені потрібно було переконатися, що я не збожеволів, що все було реально. Потрібні були докази, кадри, звук, будь-що, аби довести собі, що станція існує. Камера увімкнулася без проблем. Акумулятор показував повний заряд. «Добре», – прошепотів я. «Подивимося». Я переніс запис на ноутбук, увімкнув програвач – і відкотив відео на початок. Перші хвилини стандартні. Вагон метро, порожні сидіння. Я говорю в об'єктив. Нічого дивного. Потім мештіння світла. І темрява. Я натиснув пауза і збільшив зображення в темних кадрах. Екран був геть чорним. Жодного світлого пікселя – але коли я ввімкнув звук, уздовж тиші пролунало дихання. Не моє. Тихе, повільне, вологе, наче дихали прямо в мікрофон. Потім щось схоже на шурхіт тканини, чиєїсь ходи. І шепіт. «Він тут». Я зупинив відтворення – Серце калатало так, що я чув його у вухах. Цього в житті не могло бути. Ніхто не стояв поруч в той момент. Нікого не було. Я прокрутив далі. Світло станції, знову фігури, платформа і той силует. Я поставив на паузу і збільшив зображення. Обличчя силуету все одно було затінене, але тепер я бачив щось нове. У нього були руки, але пальці довші, ніж у людини, а на пальцях темні, ніби з металу. Нігті. Він не просто стояв, він тягнувся до поїзда. Я переніс запис на ноутбук, увімкнув програвач і відкотив відео на початок. Перші хвилини – стандартні. Вагон метро, порожні сидіння. Я говорив об'єктив. Нічого дивного. Потім – миготіння світла. І темрява. Мене пройняв холод. Я перемотав на момент, коли я біг до дверей. На екрані видно, як я смикаю ручку. Здається, звичайний кадр поки у верхньому лівому кутку не промайнуло обличчя. Близько, занадто близько. Жіноче, бліде, очі чорні, як провалля. Вона ніби визирала за дверей і дивилась прямо в камеру, в об'єктив, наче знала, що запис залишиться. Я відскочив від ноутбука. Цього не могло бути. Я б помітив її. Я різко вирішив, треба збільшити кадр. Я відкрив програму для обробки відео, вирізав фрагмент і витягнув зображення. Картинка стала чіткішою. Жінка виглядала, немов, із старої фотоплівки, зачіска сорокових років, пальто з широким коміром. Обличчя невиразне, але очі гострі, уважні і знайомі. Неначе я бачив її десь раніше. Я збільшив кадр ще раз і почув тихе повідомлення на ноутбуці. Поштовий ящик блимнув новим листом. «Від?» «Адміністрація метрополітену». «Тема? Це відео потрібно видалити». Я застиг. Я навіть не публікував запис – Ніхто не міг знати, що він у мене. Я натиснув на лист. Він містив тільки два рядки. Пан Олександр Коваленко, зупиніться. У метро немає станції номер 13. Ні звертання, ні підпису, ні офіційного стилю. Я прочитав лист втретє, і в той момент щось прохолололо всередині. Моє ім'я не було у відкритому доступі. На карті метро – лише ініціали. Камером я не користувався в публічних місцях. Ніхто не мав знати, хто я. Пальці стали крижаними. І тут, у двері моєї квартири, тихо постукали. Раз. Пауза. Два. Я завмер. Весь світ, здавалося, перестав рухатися. Навіть годинник на стіні, здавалося, зупинив хід. Стук повторився. Тепер голосніший. «Хто там?» – неголосно запитав я. «Хто там?» – неголосно запитав я. Відповіді не було. Я підійшов на шпиньки, намагаючись не видати звуку. Поглянув у вічко. Нікого. Порожній коридор. Я відчинив двері лише на кілька сантиметрів. На підлозі лежав конверт. Старий, жовтий, зі штампом, який давно вийшов з ужитку. Папір потрісканий по краях. На звороті цифра 13 чорнилом, що розпливлось від часу. Я підібрав його, і відразу зашарпнув двері. Закрив замки, засов, ланцюжок. Серце билося в горлі. Повернувшись до столу, я подивився на конверт ближче. На ньому не було адреси, ні мого імені. Лише ця цифра. Я розірвав край конверта. Всередині було фото. Стара чорно-біла знімка. На ній... Платформа метро. Ті самі лампи під стелею. Та сама плитка на підлозі. Станція тринадцять. А посеред кадру – моє обличчя. Я стояв на пероні і дивився прямо в камеру. А позаду у темряві тунелю виднілася рука в довгому плащі. Глава 4 «Я не спав до ранку». Фотографія лежала на столі поруч із камерою та ноутбуком. Я знову і знову вдивлявся в неї, ніби кожен погляд мав відкрити щось нове. Але одне було незаперечним. Хтось зняв мене на станції 13 задовго до того, як я там опинився. Або... До того, як я думав, що опинився На фото я виглядав іншим Виснаженим, старшим Із синцями під очима Волосся довше На щоці легка щетина Я не впізнавав себе Але знав, що це я Я відклав фото І зробив глибокий вдих Логіка Потрібна логіка «Журналіст не має права на паніку!» Я сів до ноутбука і почав перевіряти базу новин. За останні три роки з метро зникло вісім людей. Офіційно вийшли на станції, далі не відстежено. Двоє пенсіонери, троє студенти, один бізнесмен, дві жінки. Всі різного віку, професій, районів. Але одне співпадіння було дивним. Усі їх востаннє бачили після опівночі. І всі у перших вагонах потяга. Я відкрив профіль одного зі зниклих. На одному з фото він стояв у метро. Позаду нього – лампа під стелею. І я відчув, як серце знову стислося. Це була та сама лампа. «Той самий перон!» Станція 13 існувала набагато довша, ніж чутки. Я вирішив знайти когось із родичів зниклих, тих, хто ще шукав відповіді. Після кількох годин дзвінків мені відповіла жінка «Назвемо її пані Олена». Її син зник два роки тому. Вона погодилася зустрітися». Ми сиділи в маленькому кафе біля вокзалу. Ранковий шум міста здавався такою дивною протилежністю нічній тиші метро. «Ви впевнені, що хочете слухати?» запитала вона, стискаючи чашку кави так, ніби гріла руки. «Бо поліція сміялась, журналісти теж». «Я не сміюся», – сказав я. Вона кивнула. У її очах був той самий, Порожній біль, який буває лише у людей, що втратили когось назавжди. Син поїхав додому. Просто метро, пізня година, нічого дивного. Він написав мені «Вже їду» і все. В останній камері спостереження він заходить у вагон, а далі порожню. Камер наступних станцій не показують його вихід, ніби він розчинився». Вона ковтнула повітря, щоб не заплакати. Я ходила туди кожної ночі, шукала, питала, і одного разу побачила. Її голос затримтів. «Що саме?» – нахилився я. «Нову станцію, якої не буває. Вона з'явилась між двома іншими. Я стояла у вагоні, і раптом поїзд зупинився». Але двері не відкрилися. На табло висвітлилась цифра 13. Я не встигла нічого побачити, бо світло згасло. Але я, я відчувала, що він там, мій син. Її руки затремтіли. Я знаю, що звучить божевільно. Ні, відповів я. Я бачив те саме. Вона здригнулась. Ви були там? Я кивнув. Дістав фото з конверта. Вона подивилась і різко відвела очі. Такі фотографії я вже бачила. Де? Серце почало калатати. У одного чоловіка. Він теж шукав когось. Його брата. Він ходив по метро ночами, записував якісь звуки, переслуховував старі радіопереговори машиністів він казав, що станція не нова. Вона, вона стара. Після війни тут будували лінію, але один тунель закрили через обвал. Були жертви. Були тіла, які не знайшли. Я слухав, не дихаючи. І що сталося з тим чоловіком? Спросив я тихо. Пані Олена опустила очі. Він теж Зник. Я повернувся додому з думками, що билися гучніше, ніж поїзд по рейках. Якщо станція – це стара частина підземки, покинута після війни, то це могла бути... ніша. Коридор. Забута гілка. Але як туди потрапляють люди, і чому вони не повертаються? Я відкрив фотографію у високому розширенні, збільшив максимально і помітив деталь, яку раніше пропустив. На стіні за моєю спиною, поряд із темрявою тунелю, був маленький знак. Виглядав як старий шкільний крейдяний напис «1943», а нижче – ще одне слово Дряпане майже стерте. «Всі тут!» Я проковтнув клубок у горлі. В цей момент телефон, що лежав поруч, загорівся. Невідомий номер. Я вагався секунду, але відповів. «Алло?» Пауза. Важке дихання. Потім чоловічий голос, тихий, з хрипом. «Не повертайся в метро!» «Хто це?» «Вони вже знають твоє ім'я!» Голос обірвався. Лінія стала глухою. Я опустив телефон і відчув, як повітря стало важким. У цей момент на ноутбуці сам по собі відкрився медіаплеєр. Відео з камери запустилось без мого втручання. На екрані – темний тунель. Лише кілька секунд темряви, а потім по раптовому спалаху світла, я сидів на пероні. Сам. Брудний, виснажений, зіниці розширені. Я говорив у камеру – Якщо хтось знайде цей запис, це не просто станція, це щось живе, і воно годинами чекає, поки нічого не підозрюючи люди зайдуть у вагон. Мій голос здригнувся. Вони не мертві, їх не забрали. Вони залишилися. Зображення затремтіло. Щось чорне, як тінь, наблизилося до камери, закриваючи об'єктив. Запис урвався. Руки в мене тремтіли. Це відео... Не я знімав. Це майбутнє. Або минуле, яке повертається. За вікном хтось пройшов по коридору, повільно. Скрип підлоги, а через секунду дуже тихий, але знайомий звук тук, тук, тук. Наче хтось стукав у стару залізну дверцята з іншого боку бетонної стіни. Глава 5 Наступного ранку я прокинувся не дзвінка будильника, а від тиші. Тієї густої, мертвої тиші, яка буває лише після безсонної ночі. Твартира здавалася чужою. Холодні стіни, шурхіт батареї, далекі кроки сусідів поверхом вище. Я не ввімкнув світло. Не хотів бачити фото, камеру, ноутбук. Не хотів думати, що все це реально. Але журналісту мені був сильніший за страх. Через годину я стояв перед головним міським архівом, тією самою сірою будівлею, яку помічаєш лише, якщо точно знаєш, що шукаєш. Старі двері, скрип петель, запах пилу і паперу, що пережив кілька поколінь. За стійкою сидів чоловік, років шістдесяти. Круглі окуляри, вицвіла сорочка, руки, яких пахло старими книгами. Мені потрібні документи щодо будівництва метро, – сказав я. Рік, навіть не піднімаючи голови. Друга світова, все, що стосується аварій, закритих тунелів, забутих станцій. Чоловік уперше подивився на мене. Довго і уважно. Ну-ну, – прошепотів він і встав зі стільця. Сюди, ми пройшли вузьким коридором, де лампи ми готіли, ніби втомлювались тримати світло, архіви, як цвинтар історії, безголосі, але сповнені крику тих, хто давно забули. На третьому поверсі він відчинив металеві двері з написом Доступ обмежено. Тут не буває відвідувачів, особливо тих хто просить саме ці роки. Чому? Він не відповів. На столі переді мною з'явилися товсті картонні папки без підписів. Я відкрив першу, Пожовклі документи, карти, схеми тунелю. І раптом мій погляд вихопив чорний штамп. Лицензію скасовано. Об'єкт закритий. «Лінія номер 6 тихо сказав Архіваріус, ніби зізнавався у злочині. «Чому?» – він глянув на двері, переконавши, що ми самі. Голос його став шорстким. Там був обвал у 1943-му. Робітники загинули під землею. Потім ще кілька зникли. Влада закрила ділянку і забетонувала доступ». Але місцеві старі машиністи розповідали інше. «Яке саме?» Він нахилився ближче. Що ті, хто загинув, не залишились під уламками. Що вони продовжували ходити по рейках. І що іноді потяги заходили в тунель і не поверталися. Машиністи казали, що це пастка – але влада затирала все, навіть їхні слова. Я перегортав карти. На одній схемі була відмітка. Крихітний еліпс між двома діючими станціями без імені. Просто порожнє місце. «Це вона?» – запитав я. «Станція 13», – відповів архіваріус. «Принаймні так її називали ті, хто працював там у війну». «Але є одне... але...» Він відкрив ще одну папку. Там лежала стара чорнобіла фотографія. На ній група будівельників запилені, стомлені, але живі. Позаду них арка тунелю і табличка з написом «Об'єкт номер 13 Мене ледь не кинуло в холодний піт. На звороті фото імена робітників. І серед них одне ім'я виділялось чорнилом. А. Григоров. Молодий інженер. Керівник групи. Він пропав у першу ж ніч після обвалу, сказав Архіваріус. Тіла не знайшли. Кажуть, що він хотів врятувати людей і пішов у тунель, але ніхто не повернувся. Я проковтнув повітря, Тому що у мене в кишені було фото, моє фото, і на стіні за моєю спиною були такі самі інженерні позначки, як на старій схемі. «Де була ця станція?» – запитав я. Архіваріус не одразу відповів. Потім дістав аркуш і акуратно намалював невеличку лінію між двома сучасними станціями. Тут. Але сьогодні цей тунель не використовується. Офіційно засипаний. Неофіційно. Неофіційно, повторив я. Кажуть, там все ще чути кроки. У мене в руці здригнувся телефон. Номер без імені. Той самий. Я підняв слухавку. Слухаю. Тиша. Потім ледве чутний шурхіт. І чоловічий голос. Знайомий, але ще страшніший, ніж минулого разу. «Якщо хочеш знайти їх, прийди о півночі». «Перший вагон, сядь біля дверей, але пам'ятай, якщо почуєш стукіт, не озирайся!» Зв'язок обірвався. Архіваріус подивився на мене і пошибки сказав, «Ви не повинні туди йти!» «Я підвів очі, я вже там був, і цього разу я повернувся не один». Бо тепер у мене була карта. Станція 13 існувала. І чекала. Глава 6. До півночі залишалося 6 годин. Достатньо часу, щоб тричі передумати, 10 разів злякатися і все одно піти. Я сидів у квартирі, дивився на фото зі станції і на стару схему архіву. Лінія номер 6, об'єкт номер 13. Мертва станція, яку всі намагались стерти з історії, і голос, що подзвонив, звучав так, ніби належав комусь, хто давно не мав права говорити. І все одно я йшов. О 12-то я був на станції. Метро майже порожнє. Охорона квола, втомлена, ледве звернула увагу, коли я пірнув униз по ескалатору. Повітря було холоднішим, ніж зазвичай. Не нічним, підземним. Воно пахло металом, пилом і старою водою. Подіст прийшов без звуку, як привид. Я сів у перший вагон. Вагон був майже порожній. Лише один чоловік хмуро дивився у вікно. Він не кліпав. Здавалося, він не дихає. «Я зробив вигляд, що не помічаю». Поїзд рушив. Через дві станції ми залишилися вдвох. Потім я сам. Світло в вагоні стало тьмянішим, ніж зазвичай. Наче лампи старіли на очах. Двигун гув рівно, але його звук набував дивної хриплості, схожої на подих. Я витягнув диктофон. Запис номер три. Той самий маршрут. Перший вагон о північ, голос тремтів. Раптом у вагоні щось стукнуло легко, але виразно. Я завмер ще один стукіт, а потім і третій, знизу, з під вагону, наче хтось йшов по рейках і торкався днища поїзда своєю рукою. У мене всередині все зів'яло. Третій стукіт став голоснішим, майже людським, наче хтось піднімався. Я згадав слова з телефону. Якщо почуєш стукіт, не озирайся. Але хто взагалі здатен не озиратися? Я повільно підняв очі, на темній скляній поверхні дверей відбивалося щось позаду мене. Силует. Людський, але занадто високий, худий, нерухомий. Я хотів обернутися, але моє тіло ніби приросло до сідіння. Серце було так сильно, що було чути краще за двигун. І в цей момент... Світло згасло. Повністю. Темряма була абсолютною. Не існувало нічого. Ні вагону, ні дверей, ні мене. Тільки звук. Тук, тук, тук. Хтось йшов позаду. Кроки були повільні, обережні. Наче той, хто йшов, знав, що я боюся дихати. Я намацав камеру. Вона тремтіла в виках. Я увімкнув нічний режим, і зелений спектр висвітив реальність, яку я не хотів бачити. На протилежному кінці вагону стояла постать. Вона не рухалась, не дихала, просто дивилася в мою сторону, але обличчя було наче зітріте, розмите, як пляма на знімку. Поїзд трісько смиркнувся, і світло спалахнуло. Постать зникла. На вікні переді мною загорілася назва «Станція тринадцять». Двері зашипіли і відчинилися. «Я навіть не пам'ятаю, як встав. Ноги самі вивели мене на перон. Там не було людей. Було щось інше». Тише, що звучало, як крик. Лампи мерехтіли, наче їх торкалися холодні руки. Стіни були старі, часом потріскані. Деякі плитки розбиті. На підлозі сліди пилу. Ніби хтось давно ходив, але не лишав тіні. І головне, у кінці перону була арка. Закрита, забита металевими листами. Поверх них той самий символ, що був на схемі. Стерта цифра схожа на тринадцять. Я зробив крок. Ще один. Тунель дихав. Я чув це. І тоді з темряви пролунав тихий чоловічий голос. «Ти прийшов раніше, ніж я думав». Я обернувся. На пероні стояв чоловік у робочому одязі старого зразка, вимазаному в пил і бетон. Обличчя – блідий, як крейда. Але очі – вони були живі. «Хто ви?» – ледве зміг сказати я. Він посміхнувся. «Я той, кого ти шукаєш. Те, що залишилось від мене. Я машиніст, і я не повернувся». «Але ти можеш!» Він простяг руку. «Головне, не озирайся, коли почуєш кроки, інакше станеш одним із нас!» Його тіло почало розчинятися в повітрі, ніби пил. Я хотів спитати ще, але він зник. Відповідь була лише одна. «Станція тринадцять не мертва, вона жива. І хтось або щось стежить за кожним, хтось уби потрапляє. Я увімкнув камеру і пішов уперед до арки, тому що тепер я знав, двері відчиняються не для того, щоб увійшов ти, а для того, щоб щось могло вийти. Глава 7 Арка була занадто тісною, щоб пройти прямо. Я нахилився, поклав долоню на холодний, шершавий метал і штовхнув. Листи не повинні були зрушити. Це були важкі промислові плити, заварені ще у сорокових. Але вони піддалися. Легко, майже слухняно. Ніби чекали. За ними починався тунель. Темний. Старі кабелі звисали стелі як чорні рослини. Під ногами були рейки, вкриті товстим шаром пилу, а десь далеко лунав повільний ритмічний капеж холодної води. Кожен звук відгукувався луною, але луна була дивною. Вона поверталася не з одного боку, а з кількох. Не наче в тунелі було більше входів, ніж можна бачити. Я увімкнув ліхтар. Світло освітило стіни, вкриті написами. Деякі були свіжіми. Містями видно подряпини, зроблені чимось металевим. Я нахилився і придивився. «Не озирайся!» Написано нерівно, поспіхом. Літери дряпані, ніби автор робив це тремтячими руками. Поруч інші. Не встигли. Не виходь. Не слухай. Повітря в тунелі було густим, важким. Я відчував, як воно стискається в легенях. Ліхтар освітлював лише кілька метрів попереду. Все інше зливалося в темряву. Кроки по рельсах віддавались дивно-глухо. Тунель дихав. Я був тепер упевнений. Через кілька хвилин я побачив їх. Речі. Спершу шарф. Старий, запилений, затиснений між рельсами. Потім потертий гаманець. Дитяча іграшка, пластикова машинка. Телефон, розбитий, але з вімкненим екраном. На дисплеї мигала єдина фраза – запис увімкнено. Я торкнувся екрану, і він погас. Вмить. Ще кілька кроків, і ліхтар упав на стіну. Там висіли фото. Пожовклі, старі, розмиті. Люди, які стояли разом на станційних лавках сім'ї, підлітки. Колись вони були реальними, живими. Я торкнувся одного з фото, і воно упало на підлогу. Під ним ще одне, чіткіше, новіше. І там був чоловік, якого я впізнав. Той самий, що сидів у вагоні, нерухомий, порожні очі. А під ним дата зникнення Цього року. Повітря у тунелі раптом похололо, наче хтось відчинив двері у морозильну камеру. Ліхтаря блимнула двічі. Тричі. І темрява навалилась знову. Я наосліп намацав кнопку нічного режиму на камері. Зелена картинка спалахнула, і я побачив, що більше не сам. У кількох метрах попереду стояла постать. Та сама, що у вагоні. Нерухома, тонка, висока, з розмитим обриччем. Я зробив крок назад. Постать зробила крок уперед. «Хто ви? Що вам потрібно?» Відповіді не було. Вона просто стояла і дивилася. Темрява за її спиною ворушилася. Було відчуття, ніби там були ще люди, багато, але схованих у чорну глибину. І тоді вона заговорила, але голос виходив не з рота. Він лунав навколо, всередині, у тунелі, у мене в голові. Ви прийшли по правду, але правда не для живих. Свіже повітря раптово прорвалося з глибини, ніби тунель вдихнув, і позаду я почув перші кроки, повільні, тяжкі, немов людські, мов кроки чогось, що довго не ходило. Я пам'ятав попередження: не озирайся. Але рефлекс сильніший за розум. Я обернувся і побачив людей. Десятки розмитих, блідозелених у світлі нічного режиму. Вони стояли обличчям до мене, нерухомі. Деякі у старому робочому одязі, деякі у сучасному. Дехто тримав у руках сумки, телефони, книжки. Їхні очі були порожні». І тоді хтось тихо прошепотів за моєю спиною, «Ми все ще тут». Я кинувся вперед. Не думав, не дихав, біг по рейках, поки ноги не почали підкошуватися. Ліхтар тремтів у руці, сяйво стрибало по стінах. Я чув, як кроки позаду стають швидшими. Тунель повинен був вивести на інший бік станції. Це було на карті, це було в документах. Це був мій єдиний шанс. Але замість стіни я побачив двері. Старі, металеві, з крузим вікном по центру. І табличку. Всі, хто перейшов, не повернулися. Кроки наближалися. Я натиснув на ручку. Двері відчинилися. А за ними світло Я зробив крок і зник у ньому Тиша Свіже повітря Запах вітру і дощу Я стояв не в тунелі Я був на поверхні Але не в місті Переді мною станція метро Така сама як наша, але стара Інша, наче я вийшов у місто, яке існувало десятки років тому. Ліхтарі були газовими, реклама – німою італійською. Потяги – з іншим логотипом. Станція називалася «Стаціона 13». Я зрозумів, що потрапив не куди, а коли. І хтось на пероні. Повільно повернувся до мене Він був живий Ви запізнилися Сказав він Ми чекали Я зробив крок вперед І світло зникло Глова восьма Коли світло згасло Я мимохід заплющив очі Це тривало лише секунду Але коли я знову їх відкрив Реальність змінилася Повітря було теплим, легким, запахом дощу, вугілля і старих трамваїв. Ліхтарі на станції світили м'яким жовтим світлом, як газові лампи на старих фото. Стіни були чистими, новими, без тріщин. На платформі стояли люди. Справжні, живі. Вони говорили між собою італійською, нервували, тримали валізи і пакунки, немов щойно зіткнулися з чимось, що не могли пояснити. Один з них, чоловік, у чорному кашкеті, побачив мене і підійшов ближче. — Серівату Тарді, — сказав він, — ви запізнились. І потім заговорив ламаною, дуже старою українською.